«Вже знаєте, чим займетеся на Різдво?» Запитання, яке поставив мій давній приятель, сержант Біф, прозвучало навмисне байдуже. Я запідозрив, що він, як то кажуть, має якогось козиря в рукаві. «Так, усе вже розплановано», – збрехав я. «Мені кортіло витягнути з нього всю правду». Ну, «Шкода», – заважив Бів. І відпив із пінтового кухля. Доведеться вмовляти когось іншого поїхати зі мною. Могла бити непогана розповідь для книжки. Поїхати? невдоволено перепитав я, куди це ще? До Неччета, коротко кинув бів, поблизу Брекзема, неподалік від мого останнього місця служби в поліції. Минуло не так уже і багато років, подумалося мені від того, як Біф був сільським полісменом. І я вважаю, що своєю нинішньою славою приватного детектива. І завдячує саме мені, своєму літопису. Мені геть не подобалася думка про те, що хтось інший описуватиме його справи. «Що там за справа?» – запитав я якомога безтурботніше. «Ну, ви ж зайняті!» – набурмосився Біф. Вас це не цікавить. Потім, добродушно всміхнувшись, як уміє лише він, додав хотім я не проти розповісти вам. Я дивився на його спітніле червоне обличчя та руді вуса, що стирчали в різнобіч, і вкотре запитував себе Як така небагатлива людина, як бів, могла кидати виклик злочинцям із виточеним розумом. Та ще й перемагати. Іноді він поводився майже як дитина. Чули колись поруч чоловіка на ім'я Мертон-Вотло? Ні? Так ось, він один з найбагатших людей в країні. Або радше був таким. Податки? – запитав я. Готовий поспівчувати незнайомому мені бізнесменові. Справа навіть не в них. А в бажанні розтринькати статки просто дивовижно, які можливості для цього відкриваються нині. Був час, коли мільйонер просто за визначенням не міг збідніти. А цей Мертон Водло каже, що не зможе забрати гроші з собою на той світ, і розтринькує їх, мов навіжений. Він витрачає кількарічних зарплат прем'єр-міністра. На отримання свого будинку не чіті, а маєш ще й інші оселі. Оскільки в домі вісім чоловік прислуги та ще півдюжини садівників, таке можна собі дозволити, лише почавши розстрінькувати статки. І що сто?» – нетерпляче спитав я. «Його родині це не дав подоби», – мовив Біф. «Гадаю, це цілком природно, бо не хочуть». Щоб їм хоч щось перепало Сподіваються пережити його А хто ж не хоче Вони вважають Що старий має жити На відсотки зі статку І так йому й заявили Це лише розлютило його Він Наче з ланцюга зірвався Ви бачили картини Які він купує Звідки ви про це дізналися Він консультувався Зі мною Поважно промовив Бів, водло, останнім часом, отримає анонімні листи з погрозами покінчити з ним, якщо він не припинить божевільні витрати. Ці погрози лише підлили оливи в вогонь. Але він хоче, щоб я розкопав про них усе. Розумію, але чому саме на різдво? Бо він завжди запрошує на різдво своїх родичів. Отримує неабияке задоволення від того, що змушує їх приїхати до Нечелдерейдж і на власні очі бачити, як він тринькає шалені гроші на різвяний прийом. Самі подарунки, які він їм дарує, стають поперек горла, коли замислишся, скільки вони коштують. Він обирає для них якісь дурниці, несусвітньо дорогі і цілком безкорисні. Я не здивуюся, якщо зрештою якогось із них хорветься терпець і його просто приб'ють. Вони ж бо люто його ненавидять. Хіба він цього не боїться? Навряд чи. велике велика ЦБ, впливова діяльна і жорстка людина. Йому 60, але виглядає, як огірочок. Дюжину разів обігнув земну кулю, Схоже, він взагалі нічого не боїться. Тоді чого ж він хоче від нас? Від мене. Про вас він нічого не казав. Він хоче, щоб я дізнався, хто йому погрожує. Просто аби вгамувати цікавість, як він висловився. Мертон заявив, що розцінює це як жарт. Але його секретар, такий собі Філіп Міс, ледь не збожеволів від тривоги. Отже, я збираюся провести Різдво в нечті. Я поїду з вами, сказав я. Бів мовчки кивнув, але його посмішка підказала мені, що він розсінив мої слова як капітуляцію. Коли я згадую тепер наше перебування в нечеті та подальші жахливі події, то не впевнений, що він помилявся. «Він прийшла по нас авто», – заявив Біф 23 грудня у день нашого від'їзду. Невдовзі я переконався, що це було надто скромно сказано. Біля дверей скромного будинку Біфа на пусковому провулку зупинився розкішний Роллс-Ройс. Я був приголомшений, побачивши не лише шофера в уніформі, анахронічного лакея в лівреї. Той підійшов до дверей, забрав наші валізи і відчинив перед нами дверця та машини. Ми повільно виїхали за місто. Та лише коли мені сталося Нечетгренш, у мене виникло відчуття повної нереальності. Хіба могли існувати такі будівлі в Англії посеред нинішнього століття? День був погожий, і перед нами постали неозорі угіддя та сади, сплановані таким собі сучасним вмілим брауном. Оранжереї, що височили наче в Кью Гарденс, стайні та маслобойні, усе в ідеальному стані і діючи. У минулому столітті такий маєток міг належати хіба що герцову. Сьогодні ж він здавався справжнім дивом. Парадні двері нам відчинив Рамбольд Дворецький. Високий чоловік, відсторонений і незворушний, мов, статуя. Він провів нас до бібліотеки, і я встиг збагнути, що Мертон Вотло був бібліофілом, а його зібрання неоціненим. «Цікаво, чи він справді все це прочитав?» – усміхнувся Біф. Перш ніж я встиг відповісти – Увійшов невеликий назріст, блідий чоловік років сорока. Мене звуть Міс, привітав він. Я секретар Мертона Вотло. Він спуститься за хвилину. Я вже збирався чимно розпочати свійську розмову, коли бів зі своєю звичною прямолінійністю грубо запитав: То що там з анонімними листами? Про це. Безпристрасно відповів Філіп Міс: Вам слід запитати самого містера Вотлоу. Вибачте, не моя компетенція. Бачили самі, бо дай один з них наполягав бів. Містер Вотлоу воліє сам відкривати власну кореспонденцію. Він показує лише те, що бажає мені доручити. Двері відчинилися, але ввійшов не марнотратний мільйонер, а ставна, вродлива жінка, розкішно вбрана й обвішена коштовностями. Я не вельми знався на таких речах, тож не міг визначити, чи справжні вони. Моя дружина, несподівано мовив Міс, сержант Біф і містер Таузер. Таусенд, невдоволено поправив я його вклоняючись в місіс місі Сміс. Зрештою, моє ім'я мало б бути відоме не менш, ніж ім'я Біфа. Я почув, як Біф засупів. Він завжди так робив у присутності подібних жінок, красивих і респектабельних дам, які вселяли в нього острах. Цього разу я вирішив повернути бесіду в приємне русло. У нас була чудова поїздка, почав я, сільські краєвиди. Та не встиг я продовжити, бо всі ми враз обернулися до Мертона Вотлову, що саме війшов. Це був, як і казав бів, кремезний чоловік, і роки лише трохи пригнули його плечі. Він справляв враження не обиякої сили, як характеру, так і тіла. Гадаю... Його можна було б назвати вродливим. Хоча, як на мене, ця його груба сила і владні манери дещо пригнічували. Він ледь помітно кивнув у мій бік і заговорив з біфом, одразу перейшовши до справи. «Сьогодні ввечері ви побачите їх усіх за обідом», – сказав він. «Мені здалося розумним запросити шістьох із них». Хочу покінчити з цією справою до дня подарунків. «Подивимося, що можна зробити», – мовив Біф у своїй улюбленій флегматичній манері. Мені ж хотілося, щоб він виявив більше уваги і вдячності за те, що Мертон Вотлов обрав саме його. Саме тій миті я відчув себе зобов'язаним делікатно заважити Біфу, оскільки... Той демонстративно витріщився на фрідоміс, а особливо на її коштовності, чим помітно і збентежив. Я відвів його в бік, ніби щоб попросити сірники. «Біфе», – прошепотів я, – «не дивіться на неї так». Він не звернув на мене уваги і знову звернувся до Вотлову. «Насамперед, я хочу поглянути на ті анонімні листи». Мерзе на річ, я завжди це кажу, пам'ятаю в одному селі, боюся, ви не зможете їх побачити, я не спромігся їх зберегти. Дуже шкода, ми могли б передати їх експертам із почерку, вони були надруковані на машинці. Однаково, ви здивуєтеся, як легко вирахувати друкарську машинку, ну нема то й нема. А тепер хто в нас є? Ви маєте на увазі мої гостей. Як ви знаєте, холостяк. Тож моя рідня складається з родин мого брата і сестри. Обоє вже померли. Першим іде племінник майор Алекс Водлову. На моє незадоволення бів дістав великий чорний записник і почав повільно писати в ньому олівцем. У Алека є дружина Пруденс, як на мене, досить анемічна жінка. І на противагу їй галаслива, некерована дочка на ім'я Молі». «Зрозуміло», – кивнув Біф. «Тепер ще є дочка моєї сестри з чоловіком, доктором Сідлі, та їхній син Егберт, якого я вважаю недоумкуватим». Хоча його батьки зі мною не згодні. Це всі. Я зітхнув із полегшенням, зрозумівши, що записувати біфу більше не треба. Але його наступне запитання шокувало мене. І всі вони сподіваються щось отримати, якщо переживуть вас. Я правильно розумію. Якщо, звісно, щось залишиться – Схоже, Мертон Вотлоу не образився. Він ледь посміхнувся і кивнув. Саме так. Ще один момент, продовжив бів, що з тими, хто працює тут? Його голос впав до хрипкого, але цілком чутного шепоту, коли він кивнув у бік Філіпа та Фрідеміс. Вони, наприклад, Вотлоу завагався. «Гадаю, ви повинні розглядати всіх можливих осіб, хоча мушу сказати, що в цьому випадку вважаються повною нісенітницею. Філіп зі мною вже 10 років, Рамбольд трохи довше і більші слух теж давно працюють у мене, але вам вирішувати, чи засилучати їх до списку». Біф сховав записник. «Залиште це мені», – сказав він. І як показали події, він мав рацію. Він справді знайшов рішення, яке, я тепер переконаний, виявилося правильним. Втім, це не допомогло врятувати людське життя. Обід того вечора був чимось неймовірним. «Мій кухар має колекцію старих меню», – пояснив Мертон Вотлов. І він відшукав одне датоване роком мого народження. Це обід, влаштований королевою Вікторією для її гостей в Озборні 19 грудня 1894 року. Мій кухар наполіг на тому, щоб відтворити його. Думаю, що ви переконаєтеся, що наші вікторіанські предки полюбляли попоїсти». «І як же він мав рацію? Ця нескінчена трапеза і досі приходить до мене в кошмарах. Було шість змін страв, і для більшості пропонувалася альтернатива, не менш ситна за основу. Нам вручили картки, де було відтворено оригінальне меню. Потеч, тобто суп, прочитав я на початку, жодного легкого перечуття». Прозорий телячий бульйон або аля кольбер. Ух, подумав я, і виявив як першу страву фазана по-міланськи. Потім з'явилося майже зникле з нашого вжитку релев, тобто зміна страви. Вона була написана англійською, але виглядала не менш загрозливо. Розбів – йорширський пудинг. На печеню була індичка аля чіпота або свинина по-китайськи, як ентременс, тобто легкі страви, пропонувалися спаржа в соусі, пиріг із фаршем, пудинг із родзинками, головне з апельсинами по-англійськи. Але Мертон Вотлов ще не закінчив на цьому знущатися зі своїх родичів. Наче, аби додатково подожнити їх, пропонувався додатковий стіл. Туди входила половина яловичої туші, голова кабана, пиріг із дичиною, свинячий холодець, пиріг із вальшнепами та паштет із гусячої печінки. Тільки двоє з тих, хто сидів за довгим столом, роздивлялися цей дивовижний перелік без здригання це біф і Молі Вотлов, відчайдушна донька племінника-мільйонера, майора Алека. Але його дружина, яку Вотлов назвав анемічною, виглядала так, ніби страждала на морську хворобу. Щодо решти, то майор, міцний мускулистий чоловік, що висловлювався короткими фразами, жував із мовчазним осудом. Тоді як доктор Сітлі... Визнажений, але балакучий чоловік сидів і зі знанням справи обговорював будь-що, окрім їжі. Його син Егберг, малявий велетень, ставалося лише наполовину розумів, що діється довкола. Його мати, жінка з коротким густим волоссям, коли дивилася на Мертона Вотлову, нагадувала мені старе прислів'я – якби погляд міг убивати. Мізи також обідали з нами, і я помітив, що на Фріді більше немає діамантів. Не думав, що можна розжитися такими харчами. зважив біф, ловлячи на собі цікаві погляди витончених гостей. Не в сьогоднішній Англії. Він промовив це через голову Пруден-Свотлоу до господаря дому. О, так, погодився Мертон Вотлов. Можна дістати все, якщо ви готові витрачати гроші. Це зауваження, згроблене спокійним голосом, супроводжувалося тим, що називають промовистою тишею. Напередодні, святвечора, я вже знав родичів Мертона вотлов досить непогано, хоча я й співчував їм. І розумів, як мучить їх неймовірна демонстративна марнотратність Вотлов, все ж ніхто з них не здавався мені здатним на вбивство. Вони не були надто товариськими, і якби ми всі зібралися, аби весело зустріти Різдво, на нас чекав би повний провал. Бів проте мав на думці щось інше, і я, як його літописець спостерігав і чекав, куди саме спрямуються його підозри. Скрипучий голос доктора Сідлі, що обговорював систему охорони здоров'я, а ласливі рухи та гучні вигуки молі Вотлов, сухвале мовчання і нескінчене читання газети «Г'ї батьком», прикрахникання пруден Вотлов, вигід лунатика Еберта, та воєвнича образа місіс Сідлі усе це не прикрашало їх, але з огляду на обставини викликало мій інтерес. Біф, однак, із проникливістю, яка бувала в нього вкрай рідко, ставалося, залишив цих людей мені, а сам зосередився на слугах. Він зник кудись із рамблдом а потім повернувся, витираючи вуса, і повідомив, що розмова була цікавою. Рано вранці єдина людина, яку я вважав принаймні симпатичною, залишила нас. Фріда Міс мала святкувати Різдво зі своїми батьками. Я відчув певне розчарування, але втішався впевненістю, що вечір майже напевно перенесе несподіванки, і, можливо, зацікавить такого кримінолога, як я. І я не помилився. Але наскільки ж страшнішим усе виявилося. Саме на святвечір Мертон Вотлоу зазвичай ощасливлював своїх родичів, як він це називав, маленьким сюрпризом. Це могла бути екскурсія або вистава, нібито призначена для розваги а насправді покликана продемонструвати спроможність Водлоу тринькати гроші. Одного року, як прошепотіла мені на вухо місіс Сідлі, він відвіз їх до найближчої оранжереї, де зібрав усіх персонажів старої різвяної балади, включно з шістьма горлицями і куріпкою на груші. Іншого разу він організував виставу за участю всієї трупи мускомедії за кілька днів до її прем'єри в Лондоні. «Гадаю, цього року він привезе Раймонда Джидлі», – додала вона. «Неможливо», – вигукнув я, – «адже вона назвала найпопулярнішого телевізійного артиста, який не лише виконував Мендельсона в дуже вдалій інтерпретації», але й співав фальцетом власні балади та давав поради щодо сімейних негараздів після їхньої драматичної постановки перед екраном. «Не для Мертона. Ви чули, що він сказав учора ввечері вашому другові? Немає нічого, чого не можна було б купити за достатньо великі гроші. А у Мертона їх усе ще вистачає. Як довго ще вистачить?» Це вже, звісно, питання. Обід того вечора був не менш розкішним за вчорашній. Біф став незвично веселим, і я з наростаючою тривогою спостерігав, як він перехиляє келих за келихом. Як я помітив, Філіп міс був відсутній. Філіп трохи занедужав, спокійно повідомив Вотлову. Думаю, він приліг. «Шкода чути», – мовив доктор Сідлі. «Хочете, я на нього погляну?» «Дуже мило з вашого боку, Стенлі. Він, мабуть, зараз відпочиває. Але якщо зможете зазирнути перед тим, як іти спати, я впевнений, він буде вдячний. Це перша спальня вгорі сходів над Вітальнею. Смію припустити, він об'ївся». «Не дивно» застогнала місіс Вотлоу. «Цікаво, чи слуги здатні виконувати свою роботу? Чи, можливо...»